بسم الله الرحمن الرحيم وانما تو برخبر الفسق في حل طعامه وحرمته وطهارة الماء ونجاسته اذا تايد باكبر الراي مكنه پر مسله با نظام پوکه او مسله د ذکر کړي د غم ذکر کړي او مسلي نه دی ذکر کړي د اغه ذکر کړي یا هغه باندې اعتراض کړي او دا اغه اعتراض جواب کړي دا سبق خلاصا مخه مسله د دو طهارت المود دو نجاست المبرکه ذکر کا د پاسک برکه او د مستور برکه د دوه یو حکم چې بس رائے سرداري تصویب وکړه خپل رائے په حاکمه کا سامع دی و ګوري کوم چې پاک دی او دسبې دی کوم چې پاک نه دی ته همم دی کړه کو بوله ادکار کړه ته همم کوم دا به خبره دا زکه ته همم به سره هغه ثابت شي پدې چې مسله بل نه اګه د حله تعامل برکه د حرمت د تعامل برکه اون دکه مسله د اکبر رائے د بګورې چې خبر خبردار کړه تعامل پاک دی حلال دی پاک دی او یادته وږی دا حرام دی حرام نه ځه ترالګن دا هغه برکه دکه مسله ده دا دلته اگر چې د ذکر کړی نه دا چې دا هغه طیب شی د اکبر رائے سره خپل رائے په کې مستقيم وګرځنه فیصله وګي څنګه چې د ابو برکه رای کوم تر ترجه شنو ده کی کوم دا رای خبر را کرای پدیر له چې پاک تینو خو رای او کرای پدیر له چې دا خبر د درو جن ده صحیح شو یعنی پاک نه دي ګندري نه می خوره بهر حال که د حل الطعام او د حمده الطعام بارکه خبرګر کنا هغه کوم کن بس ترای ته ګوره څو ترای دا خبر سره موافق عمل پوهه کوم مخالف عمل به وکوه دا مسئله تل ذکر ديد دوړ باندې اشكال دارازي چې هر کلا د فاسې کو خبر هغه ته په حل الطعام په حرمه الطعام په تعارف طهارت نجاست الماء کې معتبر کو په اکبر رئیس رج کله تعید د رئیس را اوشي خبرامزه په اړه لګنو پدې شروط سره ته مبارک او پدې شي نو کې او نوبیا دا اعتراض د اعتراض شکل ته بیا وکړه اعتراض په شکل باندې اعتراض دا ده چې هر کله ته دا کوم شروط لګوري دي په امور دینيو کې لزوم پکې راضي شي خبرم ځه ان دا راغلا شکه مو لزوم راضي لك امور دینيہ لك حدیث باندې کوم د شرط نو لګول غن یا مثلا امور دینيہ د وګړو مسلې د عمر دینیو نه ده یا احادیث مسلې د عمر دینیو نه ده, ده چې هر کله کوم امور دینیو کې لزوم دی هغه کې تا شر د عدل او د عدالت او د اسلام ده دی او لګاو په امور دنيو کې په حدیثو کې نو په کار دي چې د خبر د پاسک مقبول نشي په حرمت الطعام او په حلت الطعام او په طهارت المال په نجاست المال کې خبر مقبولو نه شي چې هر کله سره رايو زې شي امدي قبول نشي ته که د امور دیني اونړي دي کنه یلکه البته حرمت امریکيني دي کنه ده لکه کوم دي کنه اده کرنګ تهارت نه نجاست ما په پکو او داس کو چي موږ پکه ګنده نه ځان بچ کوته مونږ کو دا امریکيني دي کنه نو څنګه چې د حديث مامله اگر امریکيني دي او اووي ګي لزوم پته باندې رازي چې اگر شې ثابت شته په عمل کې هغه کته څخه شروع د عدالت اسلام لګه له لحاظ د 10 سلور خبري کمیدي د دي په کار دی چې په دیکم د فاسک خبر مقبول نه شي اگر چېغ په مضبوطی رائے سره برابر شي ستا د را سررس شي برابر شي څنګه چې خبر د کافر په دیک نه شي قبللوې په هللو تمامام حرمت حمتتو تامې او د ماصوم او د سوبي شي قبلې نوڅنګ چې د هغوی خبر نه شي قبللولی د دا راګې د پاستن کبول شي خبره راه او دا فاسک د داسې کبول ن شي ځکه دا, او دا, فاسق دا, دا سی قبل نشی. زکا امور دینی امري دینی د څنګه چې حادث عامري دینی نو دا به اشکار لې اوبره زمي نه نو ته جواب ورکې په फरक سره چې دا امور دینیه جدا دي او هغه امور دنیه جدا دي دوه لکه په फरक ته اوبره زمي نه تراله روایت الحديث تا او په دې کې دی نو جواب د دغه زینبيه شروع کی لې ان ذلک امر خاص دغه زیننه چې د تقریر کوم دغه زیننه عبارت تمور مثلا د حل الطعام او د حرمه الطعام شانه په هغه دنیا په هغه باندې ډېر غواهان نه خو چې دغه مملکه دغه زیک څوک موجود نه غته پته چې دا حلال او غره حرام نه او د وګو مثلا د هغه د پکوب بلیتو باندې ټول دنیا خبر نه خو که زنګل کې چې ته زنګلي تاریخ درته تعیدره ته تاسو کو اکثر په هغه باندې خلک اډواقف نه دا چې زیک د د بلیتو دا چې زیک ضرورت را دی چې انټ دې خلکو نه او اکثر هغه پیافي زنګلونه نو پاره کوم دو ر ډیر خلق نی چې په هغه باندې د واقع فی چینه پسې وګاره تبې ضرورت را نشي ام تر چې په دکپا او په پپلی کولی باندې متلیوی ني دا باندې کمانډو کې کمزمه دار وغیرہ څه خلق اسیږي نو عرب کې څه وی متلیع وي په دک څنګه لني کې ښکارین ماریان دا یو مامله خاصه په نسبت سره حدیث ته اگر موږ د دنیا خلق نکر کې عمومي دا یو معاملہ خاصه د پری باندې او کو ډیر خوراک نه لري لہذا د تا خبرته د خوراک خبرته تا او دل چې حلال ده یا حرام ده خبرامزه هم دره لگا نو پدې کې کسابان مسابان ته ملي اوې پدې کې عدول خلق ته نه ملي موزګزاره دک بل مازه مل مازه ده ملي او دغه زغلونو غلونو کې چې اختار پسې منډې دغه دی واغ یا رب بل مازه غرهته او داسه عدول خلق ته ملي دي نشي دا یو داسه معامله ده چې د دې تلقید عدول <سؤال> نکیدې نشي په وینا عدول دکزه کې ملاوی دی نشي لہذا تابع التحریب واجب ده یو خدای وجشوا زموږ لپاره د صدیقه ضرورت ده دک ضرورت شه چې عدول ملاوی نه اوه کده ایدل شه د ضرورت د وجنا ځکه دې چې عدول ملاوی دی شه ایر عدول ملاوی دی دایره عدول خبره من خود څه کو متابر کو اوب زم خبره څوک چې ده دا پڅک چې سره د فقیت نه اهل <سؤال> د شهادت ته د شهادت یو ته د شهادت کول شي په مامله باندې غواکي دي شي ته هم د شهادت ته شهادتان مسلله خود اهل د شهادت ته سره د فقیت نو د شهادت کول شي اوبره موږ څنګه تر او د شهادت زکه کول شي په باندې تهمت نشته په د خبره کې زکه څنګه ته په او دسک نو دا پڅک چې دغه ځکه منځونه کوي په باندې او د سکه کې یو مسکه په نکي اوس خبر په اداسونه کې ورپسې مسکه بدو اداس نه کوي نو ځکه دا درې نه کوي دغه څنګه گل کې جدا ګانډه د ته خبر درکینو په دې کې انتبا ته د دا کم شي چې دې پتا لازمې نو دا پد لازمي وي خبرم زه تره لګنه او دغه موجدا د دا خبر مون زکه موتبرو زکه دل تا دل تا گویا کی دا دا دا خبر ګویا کې مونږ دغه خبر لا مکمل تور ترجمه ورکو او دا خبرو مکمل طور لازم نګنو دي غیر لازم درو که قبله د ثریو بلشي موجود اصل پوبو کې شي ته حرت اصل پوبو کې ته حرت دی له مکمل ددو دا خبر مونږه اغه ته ترجیح نه ورکو چې دا څه بالکل د نه دور کو او د دا خبر مکمل راځو کو ته د خبر باندې فیصله وکړه نو مکمل څه کوم ته هم دا خبر کو نه مونږه اغه لمر سنا سره ترجیح ورکو صحی شو ینی مطلب دا دا خبر مکمل نه معتبر او د پیسک ته ګور د په لور سره دوه اصل موجود دي چې اصل په بو کې څه شری طهارت ته خبر هم ځه ترالا نو مکمل ګل کې د پسېګ والی معتبر نشو نو دا خبر موږ زکه یا او یزداده چې په دک مقام مقدس متکلات د ضرورت مقدا حدود ملاوی ګنه دوه یزداده چې پسې حل د شهادت ته د خبر سره د شهادت شاهد پسکا د د ګواہی ورکول شي او بل <سؤال> دا په دې باندې د دې ته مهمه ترې وکم چې دې په تاسو لازمي پاغه باندې لازمي او درې مخبردارته مکمل پس اکثر موږ د د گواهی مکمل اعتبار ولنه وکړو بلکې د سره بل اصل موجود دی اغلم اعتبار وکړو چې اصل ابو کې طهارت دی لهدا جرای طهارت تحارت رااله نو رائے او اصل دو ابو او د دې گواهی د دې وړ خبره یوځای شي نو موږ او پات شو ولا ضرورت په المسير سره دا خبر کوي پات شو دا حديث مامله شو نسبه اي کې بلاع ود الملويغي زميدار بوخاري دنين نشي هغه الته کې بوخاري او مسلم په پټي کې لیا کو دا لراغستي ابر موږ زه دره لگا نو الته کې عدول بلا ملويغي هغه عام طور احاديث ملويغي طالبانو موليان او محدثين شيول حديث او تازه الحديث سره ملويغي نو هغه کې د عدول کاستره ته ته کې د عدول سشنه او د چې د تذکر کو دوه مسله د عامرديني دي قدئ امردینی کی ادول ملاوی کی نو آغا امردینی کی کتاب کم ملاوی کی عدولت زیاد ملاوی نجکل آغی کی عدول ملاوی کی نو کتاب کو تصور ته چې ته کتاب کو خبر تاګی کې سکے مواتبر کې اپد شپد وګه ما مساله کې د ماشوم وغیرہ مساله د محتوب نو دغه خبر من ذکر مواتبر شه را حل د شهادت نه ماشوم خبرامزه دره لګنه را حل د شهادت نه نه ده نو ل لحاظه ده مشو خبر او بل ده که ماشوم په تا باندې د شې لازمي نه پهغه باندې ده او داس لازمي پاسې چتا ته یته یو منا به پکې کنه چې ته دا را ورته موځو او او مجبوران مسلمان دي کنه کله کله نه جنا په داس کې کې بنه گئی او مشو کرے ته راجا وای شي کرکټ لا زموږ نه کو ته امالند راز خبرم ځان ترا لگا لې په دک موخه کې د پاسې کب لګي قابل کابر مزکل کبلی کی کافر کو بتا تو چپا کی کو کبل کا تا رزم مسکی مسپی جرمین نہ نو पदक کا موقع کہ اگر چی امر دین نے د پاسک کبلی کی دک وجحات ثلاثہ یا اربعہ د مشوم او د مخطو مختلط العقل او د سبین کبلی کی دک وجنا چ پاغه بن الزام د رزی صحیح او ال اہل د شہادت نری او طابق شود حدیث و عملي سره د موزک نه برابر او د فاسق خبر ال تزکنه معتبرو چې حداسي امر دینی دي چې په اي کې د عودول کثرت و بهم عنيته بس په دې عربي پروي حاصله کیږي نه چې حدود ولایي کتابه ته ضرورت نه ال تزروت شته دا خبر انته مونږ معتبرو نه نه چر نه وان معتبر خبر الفاسق او اعتبار ورشېد خبر فاسق ته حل د عام کې په حرمته او په حرمت د تعام کې او په طهارت د ما په طهارت د ما کې او نجاستی او په هر کله چې خبرونه مضبوط شي په مضبوط راځي نو کسب نن کله نکړ پويږي چې دا سر مردار مردار باندې ته پوسټ کوي بیا خپل راي ده ګور نه نه چې بس تختو دري څنګه زه به د نراغه په ځای د ده دا خبري نيسه لشي خبر همزه ندا پکار د دا اکبر روایته کتل پکار دي لئن دا لیکه د اوکو په دکه شیوبانه په حلت د تامن په حرمت د تامن او د ما باندې امر خاصه دا یو ممله خاصه دا لا استقیم د نابرابری تلکی هه ملاوی دل دې مملې او اخس کول د دې من جهه د عدول د جهه د عدول د عدول د غزنی کې ملاوی کین بازارونو کسبانو تختن او غیره سره لو فاجبه تحریه مواجبه تحریه خبره په خبر د تاسې کې لزروت د وجد ضرورت وکړ نه او دموجه دا دا کډل دې پاسې سره د فسقنا اهل للشهاده دغه لسره د شهادت او انتفاء التهمه او د انتفاء التهمه او د کذب داولي دا واجب ده انتفاء التهمه ذکره هی سلزمه به خبره لازمیږي دغه په خبر سره د باندې ما هغه او دس کو لوبوت نږدې کېدل یا د ابونا صبريدل یلزمه غیر خوچ دي بل ته لازمه چې پتا کوم شي لازميږي پګیږي نو دغه په موده سکي اگر تاسو چې پلیټري نو دې هم ته ممکنه ته ضرورت راځرو موسکو و مکمل اعتبار والے ورکوی فسک مکمل حاضر کوي دی وینا الا ان هذه الذروه تلك اند ضرورت دی غیر لازمه دین دا غیر لازم دی با سیک ته ضرورت ته خود مر ضرورت نه چې بالکل پتا باندې فرض دی یکا بالمراجح و سرشت د پاکوالی لان العمل بالاصل زکه عمل په اصل باندې ممکن ممکن دی وهو ان الماء الطاهر او بل اصل داده اب المرجح داده ان الماء ماجی دی تاہرن في الاسل ده تاہرن پا اصل کنو فلمیو جعلی الفسکو انو برزول شده دا فسک غیر معتبر من روشن معتبر شو ملو جینا؟ معتبر شو گویا کہ مؤید شده اصل المال پارا اصل پا ابوکی تاہرن پنکا دوی فاکری نو گویا کہ داور لیو مؤید و تاہید شده اصل بانی منگا پیسلہ او پر رائے وإذا ضرورتك بالمصري او ضرورتك تتلفك تعسب خبرته ترط عن الى روايته رواه روايتي في امور الدين و في امور الدين يك اصله بالكل لا تحرمي من الدين التحري ده, ده خبرته ادو ضرورت نيشتى ضرورت نيشتى لان بالعدول اذا كف عدول عدول كم من الروايه براويانا كثرتان دمر كثرت لان كثرة كثرة. جديد زروته نيشتى ولا ضرورت ادا دانی دلیل له ولا ضرورت ضرورت نه نشتا لئن فی العدول زک بعدولک من الروات کثرتان درغاته نشیله زیادت کثرت و دمن او پدک کثرت سرغونیه تن به پروی حاصله نو فلا یصری الیه بالتحریر د تاسیک خبر پراب تا ما سیر نشی په باب د احادیث کی بالتحریر سر د سنه و التحریرین تمبل <مع> است <مع> کنه <مع> لغون تو ایدار واما صاحب الحوا الح المذهب المختار انه لا يقله روايه لا تقبل روايته ولا تقبل روايه من انتحل الحوا ده بالذكر ذکر شو معطور ذکر شو طاسق ذکر شو سبي ذکر شو او مستور ذکر شو قصيو بلکه کا ذکر کوي اغت صاحب الحوا او منتحل وتوي چي اتباع شحوات بسي رواني صاحب الحوا هوا ملان دا نفس توی شاہوا تو تا صاحب الحوای حوای سالی شاہوا تو کسی روانی صحیح شو دعوت دین سے دین نی نو ددی بارکی تفصیل کے چید در روایت مقبول دے او کدد در روایت مقبول ندے ندے مسئلہ کی تحقیق بانیزان پوئے کدے کی تحقیق اغدار دے چکچر دے دا د دغه هوا او د د داسې مرتبه ترسه ویلم چې ده بلکل د دې اعتقاد هغه کفرانه بلکل کفر پر رسیدلی د د هغه دینو خواہش ول دین هغه دومره چته چې د دې اعتقاد هغه کفر تر رسیدلی لکه چې کوم اولاد تر حافظ دي مجسمه دي کلکشیه غان دي کوچګان چې لیسه تخداوي کلک روافس نو یو خدای صاحب الحواد سوی شګنه نږدې کوم اختلاف ده بعضي اهلي اصول وايي چې د دو شهادت ب قبول لشي سوی شګنه زکه د اهل قبله ده د رحله قبلهونه ده نو له هاذا د دو شهادت ب قبول لخي خود اکثر مسلک دا دے چی دے دے اتقادات, دی چې کله د اعتقادات کفر تر رسیدلی دي نو د دو شهادت معتبر نه او نه دي اهل د شهادت ته نه دي اهل د روایت نه شهادت مقبول دي او نه روایت مقبول دي چې کوم څه شر اعتقاد کفر ته رسیدلی او باز داسې اهل ملت ولدي چې د اغه غوایش ولدي اره چې څه دې خراب شوه دې خودم رو نه خراب شوه چې هغه د کفر ته لی خبرم زين درا نه د بارکی د قاضی ابوبکر باکلانی او داغه متبعین هغه د شهادت مقبول نه او د روایت مقبول نه ځکه د اوبالی ر پاسکته معصیت ولدي لہذا د شهادت او روایت دواړه مقبول نه اپر هم دې هانتره لګا چې جدي د ګناه پروانه کوي د دین او د اعتقاد پروانه کوي په حدیثوبه صرف پرواوږي لہذا د دم مقبول نه دی صحیح شو او جو دی طرف ته دي چې د د شهادت خو به قبول ولشي شهادت ما قبول او روایت په بعض خلک قبله ال اطلاق ابر هم شهادت به قبول او روایت باندې خبرره د بعضو پنیز باندې د دک اعتقاد کو پر ترسه د دذر روایت مقبول ده عل الاتلاق صحیح څنګه او جمهور داوی چې روایت عل الاتلاق مقبول نه دي کدی دا سيو چې خلق خپل دین تر ترابلې خبره دې تر خلقو سر په خپل دین باندې جګړې کوي او خلق خپل د کباطل دین تر ترابلې نه داسې صاحب الهوا ولا مقبول نه د اعتقاد کفریا نه دي شهادت مقبول نه دي ریوایت دازوی مطلقن مقبول نه د جمهور روایت کې د تفصيل له کده ک صاحب الحواد داعی او محاجد ینه خلکو سر محاجات او دلیل جګړي په خپل دین باندې خلخ په خپل دین ته خپل اعتقادا را بلی نو د پیغمبرم دروغ کړي د په کې ایله نه کړي لہذا دده مقبول نه او ک صاحب الحواد دا څه ده چې اعتقاد حکوبريانه د شهادتې مقبول نه نه جمهور وی روایت دغه مقبول د خو چې هر کله خپل دین پرته دا داوا ته دا خلکو سره پاګې باندې جګړي روپړي مدې خپل یو اكيدره بس غلطه اكيدې ده ځان سره ساتل خلک تر تربلی نه نو د داس صاحب الهو روایت څه شری مقبول له کوڅه ته ها نو ور به پر سینته واښه اتیکاد به کو پر د سېبلی یا به پر تر سېبلی نه کې کو پر تر سېبلی مدو کول نه یو چې قبل له وښه صحیح کولا شي قبلونه کې اتیکاد کفر ته نه رسیدلې اتکا د کوفر تا کښې نو یو مسلک ده د دونه شهادت قبول نه مقبوله او نه روایت مقبول نه امام ابو بکر دا کیل نه نه مداعی او جمهور دی طرف ته دي چې شهادت مقبول نه نه او روایت بارکه دي جمهور دوکټر کیږي داسوی علی الاطلاق روایت مقبول له صحیح فیصله ده کړا اکثر د قواې چې کچره ده داعي نه نو دا پول مسکوونه غست کتاب له تقکري ساح دمون ت حسساامه دکته یو راایتې ذکر کله دی چې کم دای او محاجي د روایت درې وت بقابللوې ن شي څنګه چې د پاسک او مستور ن شي او چې کم مثلا عغ مسلک دما بیا معلومی بالمکوم د نه معلومی که ساح هوا داس د خپل جنته رابلل او ط باې جه اروپې نه کوئ نو د درایت مقبول ي خبر هم مد تک یوې ذکر کړنې د یوته په مفهوم و اما صاحب الحوا هرڅ صاحب د حوا د خوښه ته پدین کې خوښه په سر باندې تل مذهب المختار مذهب المختار باندې انه لا تقبل روايه من ينبشي قبل رواه اته انتحل الحوا چې اغني سل د دی خپل دین لپاره خوښه و دعنا سله او در الله خل کل را اله دک خوښه ترپتا نه دره مو نشي قبل دلیل لاني محاجته زک محاجقه دلیل سلو خلق سر او داته هوا داوت ترکل خوا ته ون داین دا داسې سبب دی چې بلیم کې دیله تقلی په دررو جوړلو باندې دی په پبره د نه ک درو خپې جوړئ فلاو خام ت کوول کې د ځه خبره جوړي ت کو د تهویل کې چې سړ او خبره د عمل نشته د دررو د ابترانه صیح ش نه ل داېکن ان ومره ه جو کي د عالی باباره کې س بدهو سبب دی چې بلکې ال کولی دروغ پرته د ځ دروغ جوړ نو پهلایو تمامو په اعتاد نه شي رسول الله ص الله عليه لممه په حیث د پامبر ص الله عليهې پهصلمه کې بس.